amit kiderült, megnézte az új mozit a Mamodban. Milyen? Kisebb, viszont komfortosabb mozi nyílt. Ebben most öt terem van, és hát azt számoltam tegnap, hogy körülbelül annyi szék van egy teremben, mint egy régi teremben ugyanott, ugyanabban a moziban. Nagyobbak az ülések, bőrszékek, bőrfotelek vannak. Mi volt a film? Mit nézett meg? Az Artur Király című filmet. Néztem, ami a híres történelmi legendát eleveníti meg. Guy Ritchie legújabb filmjéről van szó, szóval, akit ugye leginkább a bröffóta ismerünk. Kis stílű bűnözők maffia történeteivel robbant be annak idején a filmtörténelembe, és ez a film is érdekesen ötvözi ezt a stílust a klasszikus király történelmi kalandfilmek stílusával és a fentezivel. Hartúr király története ugye arról szól, hogy az a király lesz az uralkodó, aki ki tudja húzni az Excaliburt, a kardot a kőből, ezzel, mint egy megtörve a gonosz erők átkát. És ez a fiatal suhant srác, akit Bordéházban neveltek föl, mert úgy kellett elszöktetni a gonosz nagybácsi az éppen uralkodó királyeről, és mit sem tud az ő király származásáról. Végül odavetődik, hogy kihúzza ezt a kardot, és hát szembe kell néznie a saját sorsával. I am here now. A fantasy műfaj vaskosan benne van, amit az elmúlt évek, évtizedek nagy fantasy történeteiben Harry potter a gyűrűk sok sztoriban megismertünk, és ez keveredik ezzel a sajátos ilyen angol külvárosi stílussal, ami szerintem igazán érdekessé teszi ezt a filmet. Ezt a fajta stílus nem nagyon tudja senki Guy Ritchie után megtenni, tehát egyszerre meg is újítja, de nagyjából be is tetőzi, mert hogy más nem fogja talán tudni ugyanígy megtenni a de Egy új álmodóvár film is megjelent most a muzikban. Julieta címmel. Ez. Uh... Picit más, picit viszont pontosan ugyanolyan, mint amit megszokhattunk tőle. Abból a szempontból más, hogy sokkal letisztultabb, sokkal eszköztelenebb az egész, kevésbé harsány megjelenési formájában, mint amilyen a korábbi filmjai, viszont ugyanúgy erős női karakterek állnak a központban. Hurrieta ő a címszereplője ennek a filmnek akinek az életét követjük végig, körülbelül 20 éves korától 50 éves koráig, és két fontos szereplője az életében, a férje és a lánya, az előbbi meghal, az utóbbi pedig elhagyja őt, és nem akarja vele tartani a kapcsolatot, és ezt a két traumát próbálja a földolgozni. Az egész viszont nem is a történetében az érdekes, hanem abban a sors drámaszerű megjelenítési módban, ami a hasonló görög drámáknak is a saját Hátja, utalisti egyébként a film erre, maga a főszereplő egy klasszika filológus, aki ezeket a történeteket tanítja. Odysseus jelenik meg például az egyik előadásban, akinek a tengerhez való viszonya pontosan olyan fontos, mint az ő férjének, aki egy halászember volt Spanyolországban. És nagyon szépen mutatja meg apró jelekkel a film azt, hogy mennyire megtörténnek, újra és újra megtörténnek ezek a családi viszonyok, hogy az, amit ő elkövet a szüleivel, ugyanazt követi el vele az ő saját lánya is, hogy amíg az első teljesen természetes neki, addig a második mondjuk mennyire fáj, és újabb generációs ugrással fejeződik be igazából a film, amikor már az ő lánya is anya lesz és ugyanezt valamilyen más módon megéri, ezt már tényleg nem akarom ezt az újabb fordulatot lerőni, és igazából tényleg az ember ott el, és azt mondja, hogy hát igen, ezt már láttuk, de mégis, mégis ennek az igazságtartalma azért megdöbbentő és megható tud lenni. Hogyan írná le, hogy mi is a kör mondjuk a nagymamájának? A webkáosza, némileg. Elegánsan. A mozikban megy még a Kör című film, ami egy regényadaptáció. Egy IT cégről szól, ez maga a Kör, ami nagyon könnyen azonosítható a valóságban az Apple céggel és ugyanúgy a, a főszereplő is, akit, az egyik főszereplő, akit Tom Hanks játszik, nagyban hasonlít a néhai Steve Jobshoz. Ez a cég, amiben egy ö, pályakezdő fiatalt játszik Emma Watson, egy új terméket dob a piacra, egy ö, zsebrevágható kamerát, amit bárhova oda lehet tenni, és ö, oda is teszik a világon mindenhova. A lényege ugye az alapvető kérdése ennek a filmnek az, hogy ö, a modern technika az inkább áldása vagy átok. Az a baj nagyjából itt meg is áll ez a film, felteszi jól a kérdést aztán igazából nem ad rá választ, közhelyeket mond, ez a legnagyobb baja. Viszont nagyon jól néz ki a gikeknek, vagy azoknak, akik szeretik ezt a tech világot, fenntartja a lelkesedést, mert egy olyan világot mutat meg, ahogy mondjuk el tudjuk képzelni ezeket a nagy cégeket.